قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم رواه ابو داود دهذت دا ابو البختني روایت ته او د په صحابه او د یو صحابينه روایته نقل کئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لیهلک الناس حتا يعذر خلق بترغ پور نکړی شي د الله عذاب په غیبه ناراضی حتا يعذر من انفسهم ترضی پور چدی پډیر ګناہوں کې اختشی د هغه ګناہوں د وجنه ب الله رب ال عزت پدی باندې بیا عذاب نازلای د الله د عذاب في سه چې کېږي دوستانو عغ په گوناغون اوبانې کېږي چې کله یو معاشره کې خلک په گوناغونو کې ااخه شي نو د اللهرب زت د طرف بیا دا عذااب في سله را شي او تررسو پورې چې داپ لگان د دا گوناغونو نزان سااتي یا یو بل د گوناغونو نامیکي د الله عذااب بن راي حتى تردی پوری رو من انفسهم جدی پډیرو گناهونو کې اخته شي او بیا پخپلو گناهونو باندې با با د دروغ او د غرنګ باطل تعویلات پېښکېن ولله د بریزت په بدی باندې عذاب راوړي يعذر من هم دا مطلب د دوستانو چې ګناه بکې او پخپلو ګناه باندې په د دروغ او زلون وړانده کې جدا خو ګناه نه ده نن سبا ک زمانو کوړي یو سره به ګناهم کوي او په هغه ګنا باندې بدلیلونه با مبیانې چې نه مړه دا ګنا نه دا خدا سې عمل دی دا خو دا سې عمل دی دا هغه پت بخت خلق دي چې په ګناهونو کېم اخته دي او بیا په خپل ګناهونو دلیلونم پیش هم پېش کوي نه دا ګنا نه دا ته پېپوې شوي نه عمل ما دا سې کړې یا کار ما دا سې کړې دی چې خلک انسان په ګنا باندې شلو او دو ګناته ګنا او نو نو یقینا دا بیا د دیده حلاکت او رزیده لکه دا مخکې روایتو کې را روان دي د دا داوود دا علی السلام پر زمانه کې د بنی اسرائیل یو ډلې به د میانو خکار کولو ودیده خالق اورز باندې نه کړی شو بیو نو دی وارد وارد تلو نه جوړکل د خالق اورز به غته تلوونو توبرا پر خودلی او خکار بیه د ایتوار پر اورز کولو ګوناکي اختون خوجه وله ما دولهدعوت ورکلو دویل چې نه مون خو د پورس خکار نه کوو خکار خو مون د یوار پرور کوو الله سره ای چل ګولون الله تې نهبي زوګانه او خزییران جوړل ل چې کله گوناوي په اغ غنابانې زله ورتیانه د اختیاارول په کار بلکې دا هغه ګنا نه ځان منې کول دی نو پیغمبر علي السلام فرمایي چې خلک به ترغیب وره حلاک نکړي شي حته يوزيرو من انفسهم چې دي دی پډيره غناهونو کې اخته شي او بیا په عادل تعویلات او دلیلونه وړاندې کوي رواه ابو داود د دا دې حدیث مبارک روایت کړي دي امام ابو داوود وعن عدي بن عدي الكندي قال حدثنا مولى لنا انه سمع دی يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب العامته بعمل الخاصه حتى يرى المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان يكروه فلا ينكروا الى آخر الحديث ده حدث عدي بن عدي الكندي روايه قال ده فرمى حدثنا لنا زبون یو ازاد کڑی غلام ما تدا حدیث بیان کڑی دے انہو سمع جد او ددا حدیث زماد نکن ورے دلی دے او ددا ددا نکچو هغه صحابیو عمیر الکندی رضی الله تعالی یقولو دا صحابی فرمائی سمعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم ما دا پیغمبر علی صلاة والسلام ارشاد مبارک ورے دلی دے یقولو پیغمبر علی صلاة والسلام فرمائی دے ان الله تعالى بشك الله رب العزه لا يعذب العامته طول خلقنا عذاب نور کوي بعمل الخاصه د یو سو خلقو د ګناہوں د وجنه الله رب العزه دا قانون نه دی چې یو سو کسان په غږ په ګناکه اخته د دې کسانو د وجنه الله پاک طول العذاب نور کوي ها یوخ کوي الله ربول زتاعذااب ورکي نوغ بیا د لگوو د ډوټو له ورکي اول د د حث مبارک مطلب د طبیانو بیا د ترجمه کو پیغمبر په غبره اصلات سلام فرماي د یو سوو کسانو د گوناغونو د ووجه الله پاکټولو خلکو له عذابه نه رکي هلن کې مونږ مخکې وااتو کیویل چې د یو سوو کسانو د ووجه الله پاک بیاټو له معذا رکي. خدا په هغه وخت کې چې کله دا یو کسان سان په ګناهونو کېښت شي او دا نور خلک ګوري چې یو د بیخو په ګناه دي او د دې د ګناه نه منیکاینا د نه نو چې کله د الله رب العزت عذاب راځینو بیا په هغه خاص خلکو باندې ناراضي بلکې د الله را العزت عذاب چې وی هغه بیا عام وی په معاشره کې چې کله یو ګناه شورو شي دوستانو نو ټول خلک په هغه کې نه اختا اقدش ماده یو څوک سنوي لودې نور خلق بانیدا زموارد دا چې دغه لک خلک د ګنا نه منی کې هکده ګنا نه منی نکړل کده لا عذاب راځي نو کم خلک چې په ګنا کې اختدي اږي ته په خپل ګنا سزا ملاويږي او دا کم خلک چې ګنا نه کوي نو دي ته هم سزا ملاويږي چې تاسو د نور خلک د ګنا نه ولی نه منی کول حتا تر ضیق پورې يروا المنکر چې دی او ویني چې یو ګنا د په مخ کېږي وهم قادرون او دی قدرت لري علي اي ينكروه چې داخلك د ګنان نه مني کوي فلای او دی خلک د ګنان نه کوي نو فإذا فعل ذلك هر کله چې ذکر شروع ك عزب الله العامه والخاصه ولا رب يذبط عام او خاص طول العذاب وركاي يوزل بیا خو شي دی حديث مبارک الفاظ ته پیغمبر اسلام و که کله په یو قوم کې ګناه شروع شي نو دا کم خلک چې په ګناه کې اخته دي د دې د الله پاک نور له نو عذاب نور کوي که دا نور خلک دا خلک د ګنا نه نه کوي نو چې کله د الله عذاب راشي په دې عذاب کې به یا ټول گی رفتاری گی ولي ګناګار خو په د ګناهونو د وجنه چې اغي ګنا کوي د خپل ګنا سزا به اغي تمیل او شي او دا کم خلک چې ګنا نه کوي نو دی نهی عن المنکر پرخو دی دی دا نور خلک دا گناہنو نمانی کئینا دی ته بداغی سزا ملوشی دا داسی روایات و تشریحات منگا مخت بیان دي رواہو فی شرح سننا دا دی حدیث مبارک روایت شوید دی فشرح السننا کی وانا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهدهم علماؤهم فلم ينتهوا فجلسوهم في مجالسهم واكلوهم وشربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض الى اخر الحديث ده حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال عبد الله بن مسعود الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام تو سلام فرمال لما وقعت بني اسرائيل في المعصيه كلچ بني اسرائيل په ګناهونو کې اخته شول نو هتهم علما اوهم نو ددغه وخت د بني چې کمه عالمانو اغه عالمانو د بني اسرائيل د نه من کول شوو بنی توستانو یو سرکشہ کوم در شوی اسلام دی د موسی علیه السلام په زمانہ کې دي کوم سرکشي کړي وا علماو نو تاسو هغه واقعیا تاسو و یاد ایسه د عیسی علیه السلام په زبانه کې دي کوم سرکشي و هغه واقعیت تاسو و رہی پیغمبر علیه السلام فرمای چې کله بنی اسرائیل په ګناہوں کې اخته شونو نو د بنی اسرائیل او علماو دی من کړل چون دا یو سرکه شقومه دا علماء وازه و نصیحت دیو نمنلو ترذیب ورچ علماء بدی تواز و نصیحت کولو خودی وازه و نصیحت نمنلو ترذیب ورچ دا علماء دې سره په ګناهونو کې اخته شلو د ماحول اثر وکنه دوستانو چې اکثریت په شي کې اخته وی اغه نور خلک مږي سره بیا پاره کې اخته ش علماء دې تواز و کولو ودې سرکه شو خبره نه منله تر دې په چې هغه علماء امزان سره په ګناهونو کې فلم ينتهو نو دې د ګناهونو نه مني نشلو فجلسوهم في مجالسهم نو دا علماء براتل د دې د ګناهونو په مجلس کې بکی ناستل واکلوهم او دې ګناهګارو سره خوراک شورو کولو او او دغره د دې سره اسکا شروع کلو فظرب الله قلوب بعضهم ببعض نو د دې زړونه الله پاک یو بل سره میلا وکړ هلنک اول علماء دی علماء بې ګناګار او تنسیت کولو او چې کله نسیت سر وکنو دا علماء بر د دې په مجلسونو کې بکی ناستل نو پیغمبر اسلام فرمای چې د علماء او د دې ګناګار زړونه سره یو شاندي شو بیا د داود علی اسلام زمانه راغ د عیسی علی السلام زمانه وجيكلدا علماء دنه کان خلک هم په ګناهونو کېښتاو فلعنهم على لسان داوود و عيسى بن مريم نو پدی بني اسرائيل وباندي حضرت داوود عليه السلام او حضرت عيسى عليه صلوات و سلام لعنت ويل دي قران کې پاک فرمای لوين الذين من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى بن مريم ده دا حضرت داوود علی السلام او دغره حضرت عیسی علی السلام په جبه مبارکه باندې په دی باندې لانت ویل شوې دی ولی ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون زکه دین د حد نه تجاوز کړیو په ګناہوںو کې خښ شو نو د دې دا وجینا په بنی اسرائیل باندې داوود علی السلام او حضرت عیسی علی السلام, السلام لانت کړې ده نو دې حدیث مبارک کې خنیش ته هم ګرځوان دی چکله داود علیه الصلاۃ والسلام و دیبه نه لعنت کړلو نو داوود علیه السلام د الله پیغمبر قبلی. نو او د الله پیغمبر په دعا اغلہ قبلې نو د دیب بني اسرایل شوکلونه الله پاک قران کړل چانه الله رب العزت بي زوغان او چانه الله پاک خنزیران جوړ کړل الله دې مونږ دې شرمنده نه اوسات دی عیسی علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې دی او ځل بیا سر کې شو ایسه علیہ السلام پدیبا نلانات او کلو په دوایه ورته کړه د ایسه علیہ السلام اغلاناتم الله قبول کو پدیبا نه الله قهر نازل کو یوزل د دې شکرونه الله پاک بیا اوران کړه د دې شکرونه مس بيزوګانه او خنزيران ته نه جوړ شو وران کې الله پاک داغي ذکر فرمای او جعل منهم القرده والقنازير الله پاک فرمای چې موږ دا غینه بيزوګانه او خنزيران جوړ کړل وجداوا چې غیږ خپل پیغمبر خبرونه منله او د دې حد نه تجاوز کړیو په ګناهونو کېښت نو فلعناهم على لسان داوودا وعيسى ابن مريم موږ کل حدیثه کثیره واغستل نو د حضرت داوود عليه السلام او دوی سالي په جواباني په ديبانې لعنت شو ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون قال عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا نو پیغمبر اسلام صلی الله چې کله دا خبر وکړل چې بني سایدو باندې خپل پیغمبرانو لعنت کړي دي عبد الله بن مسعود فرمای چ پیغمبر اسلام داسې تکیا وه له وا چې کله دا خبرو کنو پیغمبر اسلام راکېناستلو او به فرمایل فقال پیغمبر اسلام صلی الله علیه فرمایل لا والذي نفسي بيده حتى تظروهم اطر یعنی الله رب العزت با پتا سبانه عذاب نه نازلې هو کچر تاسو هم په کې د حد نه تجاوز وکړلو یقیناً اللہ با پتاسو باندے ہم عذابون نازلی حتی تاعتیروہم اطراحان کتاسو ظالمان دا ظلم نمانے کوئی گنانگار دا گناہونو نمانے کوئی رو دا اللہ عذاب با پتاسو باندے رانشین رواہ ترمیزی و ابو داود تا دی حجز مبارک رویت کړی دی امام ترمیزی او امام ابو داود وفی روایت ہی او یو روایت کې کدا سیدے قالا پیغمبر علیہ السلام مفرمیل کلاہ والله لا تأمرن بالمعروف و لا تنهون عن المنكر ااذا ما امتيانو تاسو امر بالمعروف كوي يعني خلقو تدني كاي حكم كوي و لا تنهون عن المنكر او خما خ تاسو خلق دغنا هنو نمن كوي او نهيا المنكر كوي و لا على يد الصالمين او ظالم دلاسنيسي لا ظُلْم نې منی کوي تاسو په توګه دا چې دا سړی ظالم او د په ظلم کې اخته دی هغه د لا سونی سو د ظلم نه منی کا ولا تطرنه علی الحق اطر او دا داخلك حق ترفت دا مایل کوي ولا تقصرنه علی الحق قصر او داخ حق دا لک حق ترفت را او بي حق کوي مطلب دا, دی دا د درې وړو جملو چې تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنكر کوي یعنی خلکو ته د نه کو حکم کوي خلک د ګناہوں نه کوي ظالم د ظلم نه من کوي ګناګار د ګناہوں نه من کوي نو د الله رب العزت د طرفه په با پتا سو باندې د رحمت فیصله رازي د اسمان دروازه د رحمت فیصله په با پتا سو باندې رازي او دا اسمان دروازه نه په رحمتونه نازلېږي او کچر تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر پريخه ګوناګار وینه چې په ګوناګي اخته دي او تاسو سره داږي فکر نشتہ دي ظالم وینه چې په ظلم کې اخته دي او تاسو دا قدرت لري چې دا ظالم د ظلم نه منې کوي خدایي به وجود تاسو دا فکر نکوي نو الله پاک پیغمبر اسلام فرمای ولا یضرب الله قلوب بعضکم علی بعض نو الله رب العزت پاک ستاسو ونه <تصحة> د گونانگار و پشانده کې لږ غړاند د لا شي ب اسرائیللو تخپل لماوااز نسیت وکړلو په گوناغو کې اختهوو او چې کله دا بنییسیل منې نه شوو نو د دغه نکانو خلکو غونه موصرې اللهپ گوناغونو طرفیل خلل د غنیکان خلکم په گوناغونو کې اختهه شو نو پیغمبره د اصللا سلام فرمای چې زما مط امر ب المرووف او نهې منکر کوي چې تاسو به گونانگار و او غېبه د ګنا نه نه کوي ظالم بویني او غبه د ظلم نه نه منې کوي نو ستاس بم الله پا ګنا طرف مایل کې ستاس زلونو کې بم الله پا ظلم پیدا کې هغه طرف ته مایل شي ثم لا يلعننکم كما لعنهم بیا بدا الله لعنت پتہ سبحان الله وریږي د هغديس مبارک نه دوستان یو خبر معلومه شولہ چې کلا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وی یعنی یو بل د نیکو حکم کو یو بل د ګناہوںونه منیکو نو د اسمان د طرفه چې کومه فیصله راځي هغه د رحمت فیصله وی او چې کلا امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او شلو نو چې بیا د اسمان نکمه فیصله راځي هغه د رحمت فیصله ني بلکې هغه بیا الله تلعنت فيصلي الله دي موږ دي شرمنده نه ساتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين بلاقهه المتقين صلاه والسلام على سيد المرسلين محمد واله واصحابه اجمعين يلله سمول استل سمور يدل دمل توفيق لا نسيبك يلله بي و رغناه له لا تماف حضور باك الاسلام اتباع نسيبك يلله صراط مستقيم و نه غل اربان مروان شیطان او د ګمراه دې لارونه د دنیا او خلعت خوشالۍ <سؤال> نصیب کې یا الله شرم بردان بډوانه جهان ابان نصیب بمالانو له شفاو ور قرض داران د قرض نخلص یا الله د حاجت مندو دو حاجت من د خبل غيب خزانو نه پرک یا الله خير خاتم ام یا الله خير خاتم ام بيمان وصلی تعالی لا خلقه محمد و الی و اصحاب اجمعین رحمۃ